Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 118. a nap, amelyiken Róma adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és ez egy olyan adás, ahol van vendégünk is, úgyhogy őt kérem meg, hogy mutatkozzam be nektek, bármár ismeritek. Sziasztok, de vagyok. Lobó, olvasó és a szokásos stáb uh. is itt van azért. Igen, igen mint Kis Gabriela. És Fejes palás És majd mindjárt eláruljuk ám, hogy speciális témára is hoztuk be a tündét, de előtte még mindenféle hírunk van, amit nem akarunk véletlenül se kihagyni. Ilyen szomorú meg vidámek könyves hírekkel készültünk egyébként. Ebből a vidámek könyves hír az az, hogy hogy elkészült a Tolstoy műveknek a, a korrektúrája, az E verziónak, ami ingyenes. Még oroszul, de, de biztos vannak még olyan emberek, akik olvasnak oroszul Tolstoyt a hallgatók között is. Sziasztok! És, és Tolstoy ikonokája az internet népéhez fordult a cikk szerint, amit az Oroszok nevű blogon találtam, hogy ugye segítenének már -e neki korrektúrázni ezt a, ezt a dokumentet. És ez egy bűdületesen nagy, 46.800 oldalas meló, amit végig kellett olvasni, és a kárs a hegyet piszkoggyorsan át is rágták az emberek, úgyhogy fent van már az interneten, most azonnal. Ez a crowdsourcing akkor működő dolog a Abszolút. rossz piacon legalábbis. Hatalmas jelentkező tömeg volt, Ez sokkal nagyobb, mint amit az illető várt. Nem jut eszembe a szembe, hogy az a a fiokla, Anna, Nyiki, mindegy, nem menjünk bele, vagy elolvassátok. Igen, igen, igen, hogy, hogy kit gondolnátok ilyennek magyar irodalomból, akit tök jó lenne, hogyha, mert ugye itt azért volt ekkora hatalmasabb, mert nem csak a klasszikus regények, hanem minden, tehát a sajtóvidéjtől kezdve, a teljes Tolstoy, dokumentáció felkerült a netre, tehát itt a kutatóktól kezdve mindenki, aki ebben szeretne emánykálni, az neki esetet, de aki csak a háború és békére fent a fogát, az is elérheti. Szóval, hogy magyar... Hát nem tudom, ti nektek van, nem? Rálátásotok ilyen önjelölt, korrektúrázós közösségi projektre. Legalábbis láttam ilyen URL-eket mozogni köztetek, vagy arról nem beszélünk Hallottam már olyat, hogy van ilyen az interneten, de sem megérüsténe, sem cáfolni, nem tudom. Aha. De ez egy ilyen Énne. aktív dolog, és itt csinálják az emberek? Hát, ha beszélnék róla, akkor azt mondanám, hogy ez egy aktív dolog lenne, és csinálnak emberek. Aha. É, itt most a kérdés az, hogy az, tehát, hogy az örökös ajánlja fel az egész világ javára. Tehát, hogy ez egy... Nem csak a Jókai egy, János kérdés. körbeír az ivivel, hogy kénes rácok Jókait olvasott a szakmányba. Erre, erre gondoltam, Hú, remek IVIV közeli sztorin van egyébként, abszolút nem, de mondjuk podcast szinten releváns, hogy elmesélem nektek, hogy az RTL klubon van ez a Barátok Közt nevű kulturális műsor, és hogy ne kelljen díjat fizetniük, ezért nem Facebookot és IVIV-et használnak ott a fiatalok, hanem kitaláltak egy új ilyen social network amit úgy neveztek el, hogy Connector. Úgyhogy ebből adódóan a 60-as korosztály megjelent a Connector podcastunknak a lájkolói között a Facebookon, és a adások mellett már jelent meg a, a Connector Orgon a kérdés, hogy és ez mi Marikától? Ez é, jó. Nem csak a 60-asok hallgatják, hanem soka, tehát fiatalabb korosztály is, hiszen azt be a klámozás ügyileg, tehát egyáltalán 60-as. És irodalmi kapcsolat is van, mert annak idején szép is írták a fordható Komolyan? Komolyán erről beszélj egy kicsit, erről nem tudtam, ez nagyon izgalmas. Régen, nagyon régen volt, és úgy emlékszem, hogy ez a barátok közt volt, hogy, hogy, hogy ha jól tudom, kemény István, talán a felesége kapcsán volt is hozzá, kontaktja, így a tévéhez írt forgatókönyveket, és hát hogy ez volt ilyen, és lehet, hogy nem a barátok között, másik sorozat szerint a barátok között, és akkor volt is erről vita, hogy, hogy eladhatja apró pénzért a tehetségét a magyar szépíró, vagy nem, és hogy már adhatja, vagy hogy ez most cikél neki. Én egyáltalán nem tartom cikisnek szerintem, minden, nem csak dobhat az, hogyha egy profilja. és... Erre, gyorsanál mindenhol a profizmusa hát a, hát a munka az munka a kultúra kijárusításáról beszélsz Gabi, az oly, hogy fizetnénk a könyvért meg minden jó, és igen, foly jó, hát van, ha már könyvér, fizetés téma. itt jön az én, én gyűjtésem hát nem hiszitek-e, indexes sztori van a hármas könyvelésben hogy már volt négy, négy, négy index is talán-talán a kétszer az origó, fog De nagyon érdekes cikket találtam ott, amely szerint könyvkarterre csapott le a hatóság, Ez direkt az, az URL-ből idézem. És nagyon jópofa módon, ugye kedvet kaptak a, a helyi kiadók is a, a múlt évben lezajlott amerikai kiadós, meg Epülös botrányból, és ők is ö, elmentek ilyen irányba, hogy, hogy a kiskereskedőknek így mm, szerződésben vállalni kellett, hogy a adottár alatt nem adják el azokat a termékeket, aminek ugye a bűnügyi besorolás ez a price fixing. És hát most ilyen elég súlyos büntetéseket kell fizetniük ezért. De érdekes dolog, hogy miért gondolták, hogy ez rendben lesz. Azt mi az Alexandra kiadó tulajdonosa, a Libri, és a felszámolás alatt, alatt álló Sunbooks könyvkereskedelmi KFC. Meg a Lira. Volt, Lira. azért Lira. ezek a nagyjátékosok. Hát abszolút, abszolút. Hát végigfutott ez az egész interneten, ez a sztori. Egy másikban az is szerepelt, egy másik cikkben, hogy, hogy, hogy a többinél is nézték, tehát hogy több kis kiadónál is, vagyis is hát, egy terjesztőnél, hogy hogyan büntessenek, de. Mint, ott van, tehát, hogy a nagyokat a kertel kell kapni. Hát igen, mert nekik talán van is arra pénzük, hogy egyszer majd kifizessék a büntetés. Hát, annyira nem nagy pénz azért ez a büntetés, ha, ha belegondolsz. A, az Alexandra tulajdonosa ez a Pécsi direkt nevű cég, ez 40 millió forintot kapott uh -huh. büntiben. A Lira és a Sunbox 15 milliót, a Libri meg 15, szintén 15 milliót. Azért ez egy, az egyik egy családi házára, Uh -huh. a, a másik az egy picit több, de ahhoz képest, hogy a, a, magyar, a magyar könyvpiac az valami 30 milliárd forintos biznisze, a leg, legpesszimistebb eszlés szerint is, ahhoz képest azért ez jó, látványos, szép leírni, meg, meg ki sem fogyasztóként valahol jó látni, uh -huh. de nem sok. Aha. Egyébként valaki fúrnak a szomszédok? Mert olyan Háj. zaj jellegű dolog szűrődik. Azon mondok, azt mondjam, hogy lehet, hogy ez nálam van. <gül> Fúrnak, vagy csak valami digitális? Valami digitális. Aha. Hát teszteljük le egy elnémítással. Oké. Okay. Igen, igen, ez így. Megtaláltuk. Történt. Akkor, így van. Akkor. Jó. De legalább mindig tudjuk, amikor velünk vagyis beszélni szeretné -e. Így van. Csak a hallgatók majd azt hiszik, hogy ez egy ilyen zönge a hangodban. Ö, igen, szóval a, ebben a témában, még a kartelezés témában még, még azt tűnt föl nekem tényleg, hogy, hogy elgondolkodtam, hogy hogy hat ez kirám, mint, mint fogyasztó. És nyilván a, ez az Epülös amerikai kör is azért volt pozitív, mert az Amazon ugye dönthet úgy, hogy, hogy olcsóban adja nekem a könyvet akciósan, és ráadásul a büntetésből nekem is néhány dollárnyi kreditet majd biztosít utólag. Itt mostrán az várható ettől nem, hogy, hogy ha valaki úgy dönt, hogy, hogy olcsóban akarja adni a könyvet, akkor megteheti, de ha belegondoltok az Alexandra és Libri boltokba, ha nem lesz így, ugye mert maguknak nem akarják csinálni, akkor nem tudom, hogy melyik könyvesbolt fog aki úgy dönteni, hogy ő megfinanszírozza majd ezt az akciós könyvet nekem. Most lehet majd támogatni a kicsi független könyvesboltokat, akik viszont a gazdaságosság hiánya miatt nem fogják olcsóban adni, de a lehetőség van. Hát inkább ez az a pont nem, mikor berendeltek valamiből egy nagy tételt, és akkor látszik, hogy úgy nem fogy, és akkor dönthetnek úgy, hogy, hogy, hogy lejjebb viszik az árát, hogy kiürüljön az a raktárkészlet. Az a furcsa egyébként, hogy amióta ezt podcastot csináljuk, legalább háromszor került elő a az eladhatatlan könyvek, a kiárusított dömpingáros könyvek, meg az, hogy ez, ez milyen képet kelt a könyválláról az olvasóban. És ugyanaz van tőle, semmi változás nem látszik. Uh -huh. Uh -huh. Gabi, ez valami olyan linknek tűnik, amit te raktál be, hogy az Ádám volt? Nem, nem, nem, nem, nem, védekezem, nem én voltam, más volt, én. ott sem voltam. Én. Igen, mert valami ilyen kulturális, valami művészeti portál, ez, ez nekem gyanús hogy egy, egy gabis link. Hát ez a pre-link, és uh, sajnos nem tudtam eljutni a rendezvényre, ez a, ez a Markovics uh, boton, de Brandon Hackett uh, első jak ezt, amikor is... Uh, ő vele beszélgettek, és nem tudom, hogy hogy, hogy sikerült. Viszont itt az April Magazinnak az oldalán van egy kis beszámoló erről az első estről a Rohambárban. És már láttam a Facebookon, hogy a második est, ami ha jól tudom, egy hónap múlva lesz, ott uh, már hirdetik a My programot, és igen, ugye, az, az, annak kapcsán értetlenkedtünk korábban, hogy ki lesz a kiadótól, aki képviseli majd a... Igen, de erre kaptunk választ. Így van, így van, nagyon pozitív választ kaptunk, amit igen, most megosztasz. És... Meg, meg a fordító van tervevéve, és úgy tűnt, hogy akkor most már ő vele lesz csak még nem volt 100 biztos, hogy a, engedi az egyéb elfoglaltsága, de ezért volt a bizony de de akkor jó elsőkter a fordító az, akit, akiben lehet számolni, és, és szerintem ha már én most is el akartam menni, tényleg csak nem sikerült, de a következőre is el akarok menni mindenképpen, érdekes lenne. Szorítunk neked. Hányan voltak olyan ezen, nézem itt a fotókat, de egy olyan sincs, ami látszik az első sorban ülő két emberen túl bárki. Igen, én szerintem egyébként ez egy lassan beinduló a Jól láttam pont itt a, ennek a cikknek az elején, hogy, hogy nem a saját rajongókhoz akarják megcélozni a jakosok, hanem hogy a jakot, akik tehát a másik irányt akarják bevonni ebbe, ebbe a kultúrába ha esetleg nem volt eddig bevonva, és, és hát itt gondolom fel kell futtatni, tehát első mindig est az mindig ilyen. De Én voltak, azok most hírét viszik. Igen, igen, igen, meg hát a cikk, meg a tanulnak, hogyan kell majd be hirdetni. tehát mindig lesz egy éve. De azért látszik, hogy mind a hárman voltunk már úgy rendezvénye, hogy mi is csak az első sort fotóztuk. Tehát tudjuk, hogy hogy mennek ezek a dolgok. Ne vicce volt ilyen rendezvényem. Azért mondom. Mind, minden jó embernek volt szerintem ilyen rendezvény. De minden első sort lehet oldalról fotózni, és úgy már nyolc embernek tűnnek. <gül> Jól van. A egy könyves interjúmban szerintem ez a múlt heti adáson is beleférte volna van annyira régi de akkor kimaradt. Kereszti Andrással, a hónapkönyvekiadónak a vezetőjével beszélgettek a kortás online-on, és, és tulajdonképpen nem is mond rosszakat. Eleve felveti azt a problémát, hogy, hogy az, az 500 e-könyves áfának nem csak az áll a, a útjába, hogy a bűtöletes mennyiségű e befolyó elképzelhetetlen adó pénzekről nem akar lemondani az állam, hanem hogy az elektronikus formák, a kiadott művek alá tartozik a számítógépes játék is, és azt nem biztos, hogy akarják kedvezményes és adni, mint kultúrterméket. Ezzel mondjuk lehetne vitatkozni, de bele se menjünk. Aha. Meg, meg felveti a, a szponzoráció kérdését, hogy hogy, hogy lesz marketing ennek az egésznek. <tos> és és meglepő negatív példa a a jövőjével kapcsolatban. Úgy tűnik, mint nagyon élvezné azt, hogy van egy -e kiadója. Úgyhogy igazán jó azért elolvasni, mert, mert szinte, hogy optimista. És mi is mennyire optimisták vagyunk, hogy most a Tündének is működni fog a Skype, mert te is küldtél nekem egy témát, amiről lehetne beszélni. Igen. Méghozzá Twitterről, és igen, hallunk. Jó, és nincsen zúgás, Nincs ugye? zúgás. És nincsen. Oké, okay. akkor megszereltem. Igen, én küldtem egy témát, ami az Amazonról és a Goodreads-ről szól. Amiről mondjuk hogy az amerikai moly. Az amerikai moly, igen. <gül> és mint kiderült, ugye a Goodreads az szintén úgy indult, hogy ugye az emberek, akik szeretik a könyveket, aztán lett 20 millió felhasználójuk, vagy mennyi. És persze megvette őket az Amazon, és ott is uh, elkezdődött az, hogy cenzurázzák a az értékeléseket. És ebből... én, én utána is néztem, hogy valamiféle olyan kitétel van, ez a személyeskedés, eskedés, amit próbálnak igen. elkerülni, hogyha nem a, a, a mű vagy a könyv, ami értéklődik, hanem. Hát nem a zírója, hanem testvér. Igen. igen, igen, igen. És fordítva is, hogy a zíró ne üldözhesse a, azt, aki, aki írt róla valamit. Tehát ezt igyekeztek, de valahogy nagyon rosszul sikerült. Ugyanis. Elég sok, elég sok olyan értékelést töröltek, meg profilt, ami, ami mintha nem is tartozott volna bele ebbe a ebbe a kitételbe. Olyan emberektől, akik soha nem írtak semmi bántójuk senkiről, úgyhogy aztán összevedődött egy csapat, akik megpróbálták kiátszani ezt a rendszert, illetve leleplezni, hogy hol vannak a hátulütői, és hát ennek az lett az eredménye, hogy a még a 25 legnagyobb értékelések, 25 olyan ember, akik a legtöbb értékelést írta, akik a legnépszerűbbek voltak, stb. stb. Azok közül már ketten otthagyták a Goodread. -t. És ugye ezzel párhuzamosan van valami új oldal, ez a Lightbox. Aha. És hasonló, valami hasonló, és hogy oda nagyon sokan átmentek. Egyébként arra emlékeztek, talán egy korai epizódból beszéltünk róla, hogy én például, amikor nagyon lehúztam egy könyvet, akkor nekem beszólt az író, talán idéztem igen, is. Igen, igen, igen. Mert egy mondatban hadd a saját láttörlőin állva. De nagyon vicces dolog. Egyébként a moly dimenziója meg a dolognak, hogy, hogy a moly apukája, Bence megígérte, hogy egy későbbi epizódban becsatlakozik, és beszél hogy a, az ő oldaláról, hogy hogy működik ez a dolog. Úgyhogy ezt szerintem csak sokáig lehet beszélni. Mert annyira alapdolog, hogy hogyan kéne ezeknek a kvázi közösségi, de ugyanakkor üzleti oldalaknak működni, hogy, hogy tök jó, hogy, hogy ez így formálódik, és elkerülhetetlen, nem, hogy konfliktusok vannak. Uh -huh. Csak itt mindenhol, eddig az volt, hogy a gudficen van a nagy szabadság, ahol mindent lehet, mindent szabad, és most ott is felütötte a fejét a jogos vagy jogtalan ugye nézőpont kérdése a cenzúra. Uh -huh és hát ugye nagyon sokaknak az volt a kifogásuk hogy az első körben miket töröltek dolgokat azoknak nincsen nyomuk többé tehát nincs mentés és annak ellenére, hogy azt ígérték, hogy előtte szólnak azoknak az embereknek, akiknek valamilyen tartalma lekerül majd a netről, hát ez nem történt meg Ó, reköző, javasolnék javasolnék egy, egy gyors biztonsági mentést a Goodreads gyűjteményéből mm -hmm. Egyébként rajtam kívül ti is használjátok, vagy csak én tologatom bele a uh, Én a megnéztem már csak azért is, mert tehát ezeket a rendszereket még egy papírflexműsre tudok semmit vezetni. Nagyon kevés, uh, még a mai kis egy idő után arról is szerintem, hogy viszont azt reméltem, mert uh, itt be mert azt vettem észre, hogy a mairól átmentek oda emberek, akik életnének most szükszönik, hogy akkor lehet továbbvonulni a következő uh, szabadországba. Vagy <gül> ezek, a, ezek az útörők, akik keresik ezt a, a, a hippie kommunát, ahol vidámak és boldogok lesznek. Szóval ilyen és, és meg is nézve, milyen magyar közösségek vannak fent. Uh, magyar könyvesblonkerek, könyvesblonkerek, aki szanteziói ilyen kis közösségek ott működnek és olvasgatnak. Én már egyébként nem emlékszem, hogy előttem itt használtam, az is valami külföldi rendszer volt, ma nem tudom nem melyik. Nem is self a az szokás előtt. Meglepő módon nem. De minden de esetben ott is már sikerült így adatot exportálnom és továbbvinnem. És szerintem talán ez itt a kulcs, hogy az ember saját tartalmaz minél hordozhatóbb legyen. És nyilván most az egy egyszerűbb dolog, hogy az értékeléseid listája, de ugye sok felületen az ember akkor így blogol, meg üzenget, meg minden nyilván, az sokkal nehezebb hozzá csomagolni, meg van mi egész más rendszerbe átmenni. Úgyhogy érdekes téma ez minden esetre, de tehát tovább is mondom, nyomjunk mindannyian egy exportot, legyen ez, a, ez az export hete. Igen, te alapvetően mindenki írjon olyan helyre, ami annyira saját kontrollja alatt áll, hogyha onnan mindent elveszít, akkor hogy ő legyen a hülye, és ne lehessen más akolni. Például kockás így van. És akkor hírblokkot bezárjuk, könyvesblokkot megnyitjuk. Azt hiszem, hogy nem történt semmi más a héten. Nem rém, rémlik semmi. Szóval nem én... róla. <gül> <Én> és hogy. <vagy. gül> szóval a tündét azért gondoltam, hogy hívjuk meg, mert nagy kultúrtörténeti esemény szerintem, hogy a nagysikerű bridgeton szorozatból új regény jelent meg. És ő nekünk itt a, a, az emberünk, amikor csiklitsz a téma. Mm. Ne És ugye megszereztem a könyvet, és nekiálltam havasni igazából. Még nem teljesen fejeztem be. <gül> Tehát még mindig van olyan 25 oldal belőle. De azért... Az talán nem volt a, a gyilkos, hát. a fontos a végén. Nem, nem a gyilkos. És ugye én is úgy voltam, hogy én örültem, hogy megjelenik ez a könyv, hogy lesz harmadik része a bridgeton mert én nagyon kedveltem, mint szereplőt, meg az első két regényt nagyon szerettem. Aztán amikor ilyen 2005-2006-ban újból írogatott, mert ugye Helen Fielding ezt az egészet úgy kezdte, hogy cikkeket írt aztán, az independentnek, és aztán 2005-2006 táján ismét írogatott, és akkor a, ugyanígy csak a folyiratban pontosabban a napig nap, a hétvégi számában a telegráfnak vagy melyiknek jelent meg az annyira nem tetszett, amelyik irányba elment de mint kiderült, hogy most jön ez a regény és az teljesen más lesz és nem is lehetett róla, hogy semmit tudni hogy mégis mi lesz a regény és két héttel a megjelenés előtt robbant ugye a bomba ami, ami nagyon meglepet mindenkit én nem akartam elolvasni először, hogy mi, mi is lesz a, mi fog történni de én teljesen kivoltam, elég meg voltam elégedve azzal, hogy nem tudok semmit a regényről én ezt miatt fogom elolvasni de hát aztán ugye nem lehetett megkerülni, úgyhogy nem tudom, hogy beszélhetek erről, róla, hogy mi a nagy. Szerintem férjen bele. Igen, például a Gabi rendszeresen elmondja a teljes sztorit, és még senki nem... Én az az nem, nem, nem, én úgy értem, hogy ezt a nagy bombát, vagy ez már annyira nem spoilert, vagy hogy kint volt az Index fő oldalon, meg ilyenek. Tehát, ugye, igen, igen, igen, igen. tehát hogy már hogy úgy kezdődik, vagy hát ugye benne van az elején a regényben, hogy Gigi Jones özvegy, mert a Mark Darcy meghalt. És így kicsit így, Én, így a... korban is előre rohan, nem tehát így amikor legutoljára találkoztunk. Hát akkor... igen, de teljesen, 96-97, nem is tudom mikor jelent meg az első könyv, 96-ban, akkor ugye 32-33 éves volt, és most 51 éves. És Basszos, uh... hogy öregszünk. Uh -huh. Nem, hogy lesznek ők? Csak <gül> ők, <gül> csak a blizsit. Cézár nem öregszik, csak érik egyébként is. Mi nem? És, és hát igen, ez, ez teljesen új helyzet. Tehát igazából annak idején is Helen Fielding a saját életéről írt, én úgy gondolom, tehát amikor ő a 30-as éveibe volt, és okos, intelligens nő, de nem talált magának ugye párt, és akkor ő volt, kitalált ezt a szingli kifejezést, úgymond, és megírta ugye Bricitet most pedig ugye az ötven éves lett, de ő mondjuk elvált, és szintén ugye két gyereket nevel, hát Martarszival ezt nem lehetett megcsinálni, hogy elvált tőle Bridget, mert hogy ugye tökéletes pár. Te törte pátok... volna az összes olvasó színét, Igen, nem? én szerintem annak eléne, hogy mindenki meglepődött rajta, igazából egy teljesen korrekt utat választott, hogy Bridget Martarszival, mint boldog pár, a unalmas lett volna. És, és a könyv is benne van, hogy ugye teljesen kiegyensúlyozik hogy jó kis életük volt természetesen már. De arra nem lehet jókat írni. Úgyhogy, úgyhogy nem csoda, hogy a 50 évesen két gyereket nevel egyedül, és, és aztán megpróbál ismét kilépni az életbe, ami hatalmasat változott ugye azóta, amióta ő szingli volt, mert utána a következő 10x évet a, a, a márkkal töltötte, ők is öfeszkedő családosok lettek, de aztán beültött a tragédia, és akkor egyedül maradt. És, és ugye a letelte után azért próbál magának, társat keresni, egyrészt, másrészt meg ugye megbirkózni egyedül a dolgokkal. Úgyhogy igazából erről szól a, a történet. Még teljesen a lezárásig nem jutottunk el, de sejtem, hogy mi, mi, lesz, a, mi lesz a vége. És, és még mindig kedves karakternek találod így. És még mindig kedves karakternek. Mondjuk valaki, van, akinek nem fog tetszeni, szerintem, hogy sok mindenben nem fejlődött, tehát akiket annak idején is idegesített a szerencsétlenség, szerencsétlen. Bridget volt, tehát az, hogy mindig sikerült neki mellé fogni. Ugyanakkor az, hogy ugyanúgy meglátja mindennek a humoros oldalát, akiket szeret, azok mellett végig kiáll, és közben a hétköznapokban pedig írogatja, hogy hány, hány alkohol egység, hát fogyasztott, meg a kilója, és akkor nagyon örül, hogy akkor, amikor azt hiszi, hogy kövér, és elküldik a kövér klinikára, ott rögtön az első alkalommal, amikor belép a többi páciens úgy gondolja, hogy ő valami sikertörténet, úgyhogy ez teljesen jót tesz az egójának, mert a többi pácienshez képest ő tényleg fele akkora méretben. És közben meg abban is, tehát ugye egyrészt arról van szó, hogy a, ez a, a külön, minket körülbelül internetes világ, ez mennyire más. És egy 50 évesen belépni ebbe, ez micsoda kihívásokat jelent. Tehát, hogy a Bridget próbálkozik a Twitterrel, azt már az elején mondják neki, hogy a Facebookra nem menjen föl, az nem neki való, azt nagyon szója, hogy ha, <gül> hogy ott próbálkozik, az, az kerülje messzire. A Twitteren is vannak neki e, különböző e, melléfogásai, és hát a, a, az online társkereső oldalaknál is. De hát az összes barátja is hasonló az összes bará a barátaik közül is vannak, akik hasonló cipőben járnak, tehát a, mindig próbálkoznak megtalálni a, az igazit. Kíváncsi ezek, hogy ugye nyilván automatikusan ebből kellene filmet is csinálni, hiszen hatalmas film franchise csak hogy a színésznő azóta már ötvenszer így átműtette, meg az azzal, tehát, és akkor most egy ötvenik széves szerep, ez lehet, hogy rá kell rajzolni a ráncokat. Igen, igen. Megvoldják majd a munkába. 44 éves. Nézem, Igen, 44 éves. De igazából annak idején még arról volt szó, hogy azt a részt folytatják, ami a 2005-2006-os években uh, volt szó, tehát ahogy a Brigitte Herbe esik, és éppen az ott a kétség, hogy ki a gyermekapja, kapja, a Daniel vagy a Mark. De ez, ez abszolút át van ugorba érten a könyvben, tehát itt ilyenről nincsen szó. Meg így a filmben nem is lehetne így visszaugrani, és akkor kitölteni ezt az epizódot, mert máshogy nézi már az ember, hogy tudja, hogy, hogy és x év múlva ez a fickó már halott lesz. <gül> Igen. Szóval akkor azért ajánlod, aki én azért, én, azért ajánl... én, azért, én azért ajánlom. Kicsit, kicsit más, valami, kicsit a magyar Elvi állítólag a tavasszal jön. Tehát tavasszal ugyanúgy az Európa kiadótól, mint az első két rész. Király. Amúgy kihagyhatatlannak tűnik, tehát ha valamit lefordítanak, akkor ezt. Aha. Igen. Na tök jó, hogy, hogy elolvastat helyetünk. Viszont én gyorsan így, így helyre is rakom a, a nemek helyzetét itt a csiklit után, mert nagyon passzoló módon én pedig Scott Harvard történetét olvastam, illetve hallgattam tovább. Úgyhogy rögtön a testosterone az asztalra. És uh, hoppá, közben elveszítettünk valakit. Itt vagytok még? Én vagyok. Jó van. Szóval, mi történt Scott Hárváttal a 12. epizódra? Az első dolog, amit felfedeztem, hogy én teljesen megkedveltem ezt a sorozatot és ezt a karaktert. Hát azért az elején, mikor beszámolókat tartottam, talán átjött, hogy hogy bizonyos szempontból a gyermeteknek és bután amerikainak találom ezt az egész dolgot, és lehet, hogy én butultam, az is benne van a Parkliban, de kicsit úgy érzem, hogy, hogy az író is így kicsit kitalált ebből a, ebből a mellékvágányból. Nagyon érdekes módon most már itt nem az arabokkal küzdünk az utóbbi pár részben, és ebben aztán tényleg nem, ha nem, az amerikai államon belül történő érdekes dolgoknak, és nagyon-nagyon időszerűen az államcsőd felmerül, és a dollár elértéktelenedése, mint, mint hatalmas kockázat, és ha jön, jókor hozza elő a témát az író, természetesen az egy bűnügy, terroristák, akció, vér, meg minden, ami egy jó könyvbe kell, az benne van. És amikor... Igen, van könyvtár is megfőző. Gyer, Járlói könyvtárban, van itt ebben egy könyv valahol. Méghozzá azért kerülhet elő ez reálisan, mert a, az egész történet szál, az egy Boston városára van fölfűzve. Tematikusan ugye ott volt ez a Boston Tea Party dolog, és arra történelmi hagyományra építkeznek itt a kedvenc terroristáink is és természetesen tehát már a, amikor legutóbb beszámoltam a 11. részről már akkor uh, mindenféle ilyen kapcsolatbeli problémákat feszegetett a kedvenc komandósunk és most is azért van egy ilyen szerelmi szál benne és hát én azt mondanám, hogy nem lehet, hogy én vagyok elfogult meg agymosott meg, de ez egy teljesen korrekt regény szinte Kicsit már itt teltebb karakterekkel, meg hibákkal, meg megérthető ellenféllel, meg komplexebb dolgokkal. Természetesen, tehát nem, nem feltétlenül, ugye torsztójal nyitottuk, és ne, nem akarom azt a láthatót kelteni, hogy, hogy ugyanabban az univerzumban vagyunk, de, de tehát így, egy akcióregénynek ez egy teljesen vállalható dolog. Igen? Hogy az ömogában, vagy pedig te teszed hozzá azokat a plusz rétegeket, amit a többi könyvzör már így begyítettél. Tehát, hogy ezek a dimenziók, azok ebben az első könyvemnek hogy egy karakter ilyen plastikusabb legyen, vagy azért, hogy a te fejed. Hát sok minden az én fejembe zajlódik le, például az is, hogy, hogy, hogy az elmúlt pár regény során már ugye emleget iszkod, hogy ő neki mennyire hiányzik az életéből, ugye már így a negyvenben, hogy hogy, hogy gyerekkel legyen, és tehát amikor itt reagál gyerekhelyzetre, akkor azt az ember tudja már jó régi ismerősként, hogy, hogy miért reagál úgy, ahogy reagál. Tehát nyilván ad hozzá valami, de szerintem ez egy önállóan is érthető és olvasható könyv. És a, ami megmarad benne, és amit az író számlájára teszek még mindig ebbre, az, az nagyon szeret számára fontos, politikai koncepciókat nagyon bő, bőségesen, bőlére resztve kifejteni, és itt is van olyan, hogy akkor leül a két karakter, és megbeszélnek valamit, de, de mivel már egy kicsit elfordul ettől a, a, a, az Amerika világ ellenszemléletmódtól, és, és olyan dolgokat próbál értelmezni, meg megbeszéltetni a figurái valami, ami releváns és friss téma, és esetleg mind a két oldalt jobban ismeri, így egészen működik. Szóval <gül> meg, meglepően lelkes vagyok ezzel, és tehát a könyvet, arra gondoltam, hogy ilyen jó lenne, ha már kijönne a következő. Ha valakinek véletlenül kedvét hoztad volna, akkor hol kell elkezdeni olvasni a Scott Harvard regényeket? Én simán azt mondanám, hogy mivel ez tök aktuális téma, és, és nem feltétlenül kell a, a, az arabokig visszanyúlni, nyugodtan kezdje itt a 12-esnél. De egyébként korábbi könyvekből magyarul is jelentek meg, tehát ez, ez beszerezhető a, a pár korábbi epizód is, és tényleg nem kell sorrendbe olvasni, tehát ami, ami ott van a polcon, simán Ja, szóval ez volt, és nagyon fontos, hogy, hogy én ezt a Pinchon könyv második részével kezdtem ugye hetet, hogy, hogy azt befejezem, és jó volt utána egy kicsit így uh, valami egyszerűbbel átmosni az elmémet, mert azért az kihívás volt. Aki nem hallotta volna esetleg az előző podcastot, a legutóbbi pincson regényt, uh, aminek az a címe hogy Bleeding Edge, azt olvastam, és ez egy ilyen 2000-es évek dotcom bukta és a 9 es események tengején játszódik, és mindenféle deep web, meg virtuális valóságok, meg hackelés, meg Mossad, meg CIA, meg minden van benne, és fodrozódnak a szálak is, rengeteg vicces és, és érdekes szereplő meg, meg dolog van benne, de rettenetes odafigyelést vár az olvasótól, hogy próbáljuk az újunkra követni, hogy most kivel hol vagyunk és miért és hát nem, nem az a felvezetjük a történetet, aztán konfliktus van, aztán valahogy megoldjuk ez a történetvezetés, hanem ilyen csodálkozó arcot vágva jön ki az ember belőle, és jó volt egy ilyen, egy ilyen egyszerű történetvezetéssel utána átosni Igen, ezt én is akartam a Pincson kapcsán, hogy ott azért nagyon észre kellene, amikor olvasod az én olvasási stratégiám az reggel megyek be a munkába, megiszom egy kávét, olvasok a buszon. Azzal nem működik az a regény, egészen egyszerűen meg kell várnom, amikor lesz egy hosszú hétvégém egyszer olvasni. Ja, akinek még esetleg ne, nem volt elég erős az ajánlat a múlt héten, annak szeretném megerősíteni, hogy ez egy jó könyv. Hmm. Edent, te azt jelenti, hogy valójában félre raktad egyelőre a Vincenta idő, nem raktam fel félrend, azért még nem adtam fel, hogy én ezt el fogom olvasni a közeljövőben. Ez tényleg nem lehet félszeggel. Azt, azt kedden beláttam, hogy a héten, én arról a nem fogok beszélni azontól, hogy, hogy elkezdtem, és nem lehet úgy olvasni, elkeztem elkezdtem olvasni. Úgyhogy hát, ha egyszerű picit lelassul az élet, majd akkor addig meg ne, nem tudom, megpróbálok belekapni, de ne, nem lehet. Kicsitán elveszted, hogy hol vagy. Nagyon nagyon vastag nagyon oda kell figyelni, hogy éppen miről van szó, meg mi a történet, meg hogy hogyan lesz ebből egyetlen történet, az még nem látszik ott, ahol járok. Igen, meg nekem tényleg a, a struktúrában az a furcsa, hogy olvassod a mondatot, és tényleg valami személy megjelenik benne, hogy belépett az ajtón, és a következő mondatban lehet, hogy ez a személy megmarad, de egész máshol vagyunk vele. Tehát így nem teszik könnyűvé a befogadás cserébe, meg egy olyan komplex és érdekes, és szürreális világba visz, amit azért mégis megismerünk, úgyhogy ez a mi, mi jelenlegi világunk, és ezeket az embereket ismerjük, annak ellenére, hogy nagyon furcsa dolgok történnek velük. Amit viszont azt, hogy itt erre a hétre, az a Hát szerintem az első adásban volt róla utoljára szó talán, de lehet, hogy a másodikban. Hmm. Ez a Max a zombi háborúja. Király, király, Mert hogy ö, reggel kellett valami könyv, és levettem ezt a polcról, hogy befelé kávézok, és indulok a munkahelyemre, és olvassak valamit, regényem legyen. És hiphop az első, nem tudom, hogy el elolvastam ma különböző helyekre menet, meg kávénál ülve megjének. És hát ez egy gyönyörű szép könyv, miért vártam ezzel eddig? Ó, oh, yeah. Úgyhogy a történet, aki nem hallgatta volna meg ezt a podcastot még, és vagy nem látta a filmet, ami nem tudom, hogy milyen, mert azt még nem néztem meg. Konkrétan semmi köze nincs hozzá. Jó, akkor legalább nem el a, a könyvet a film. Ez egy ilyen dokumentum jellegű fiktív regény, ami arról szól, hogy a világon kitör a zombi világháború, meg a zombi világvége. Ellenben nem az egyes emberek sztoriért fókuszál igazából, tehát nem az a Mayra Grantes most akkor valaki túléli, vagy most egy, egy párnak az életét követjük végig a apokalipszisen, vagy a hogyan reagált a világ kis politikában, egy országban a zombikra, hanem egy ilyen ENSZ jelentésből kimaradt dolgok, tulajdonképpen rövid egyúk. állnak össze világtörténeti, és ez ez valami nagyon szép, nagyon működőképes dolog, és, és nagyon valós. és nagyon valósnak, hát igen. Még ha mondjuk nem is írott sajtós egyébként a stílus az egésznek, hanem inkább olyamint, mintha egy, egy ilyen tévés dokumentumfilmnek az átiratát olvasnád. Nagyon sok háttér van benne, nagyon sok kihová néz, mi történik, az életben nincsenek ilyen interjúk egyébként viszont tapinthatóan ott vagy mindegyik helyen, ahol ez, a, ez az ember akit nem tudjuk, hogy kicsoda már nagyon keveset találkozunk vagy aki készíti az interjúkat az, az kérdezgeti a túlélőket hogy méri fel a kárt meg, hogy egyáltalán mi történt hogy próbálja értelmezni a 10 éve történteket úgyhogy nagyon jól működik, kicsit olyan, mint a a Why the Last Man képregény, hogyha azt a kedves hallgató ismeri ott a férfiak tűnnek el egy pillanatot, össze halottan, és, és ezzel átalakul a, a világ, megváltozik a biztonságpolitika, és az egy darab férfinek a sorsát követjük, ott az ő válla felettül a kamera azért, de pont ugyanennyire teljes képet próbál adni arra, hogy, hogy mi lenne, hogyha nem lennénk férfiak, és hogyan reagálna erre, erre az intézményrendszer, meg a, a, a világ, meg meg lenne, vagy egymást lőnék az emberek a városokban, hogy összefogna az emberiség, vagy mindenki depressziós lenne, és ülne sarokban. Ebben viszonylag kevesen ülnek a sarokban, helyemben <tos> nagyon sokan hallak meg. Most elnéztünk megint így a távolba. igazából <tos> <met volt. tos> én teljesen elgondolkodtam ezen a, a, a képregényen, hogy olyan aranyosan fogalmazott el hogy mit fog az emberiség a képen egy női társadalom maradott. De az eltérő ugye? Mondok két, két problémát a vajnak az elejéről, ami nagyon, nagyon izgalmas a következményei. Az egyik, hogy kevés országnak maradt hadserege. Kivédel Izrael, ami hirtelen a környék dominás hatalma lesz, azt, hogy ott ugyan nők is be le, besorozódnak, vagy beléphetnek a seregbe, hogyha akarnak. A másikén az amerikai politika, hogy a republikánus képviselők feleségei elkezdik követelni, hogy örököljék meg a férjük mandátumát, mert amúgy kihalnak a republikánusok majdnem teljesen a a szenátusban, míg a demokatáknál sokkal több női képviselő volt, van többen lesznek. Szóval nagyon nagyon-nagyon érdekes, mondjuk engem olyan szempontból érdekel, hogy hirtelen az különböző országok női társadalmai azok, hogy a próbálják -e egymást út vagy e, konfrontálódni, vagy csak kapcsolódni de, de valószínűleg én nekem az a gyanúm, hogy nem erről szól a itt teljesen, tehát hogy, hogy ezt nem lehetne eladmény a akciós képregénynek. Tehát a a vastag és odafigyelést igénylő könyvek folyamát folytatom. Én ugyanis hogy szó szerint szerintem ilyen lexikon méretű a magyar kiadás, nem tudom, hogy, a, hogy az eredeti az milyen. Ez a Jonathan Franzen nevű fickó, akit eddig sosem a mit olvastunk, blogban vettünk elő, hanem mindig talán egyszer vagy kétszer, mert szerepelt a témáink között, és nem volt jó feltétlenül. Szó figurának tűnik, egyrészt ő volt ez, a lehetetesen lehozta az egész elkönyves dolog értelmét, meg más cikkeiben is nem is tudom, hogy ki az, akinek beszélhet, hogy valakit seggfejnek, vagy faszkalapnak, vagy valamilyen kategóriában sorolt, hanem Filip Rothot, a nagy amerikai író, tehát, hogy megosztók figura most a, a, a Alice a nobel a kapcsán viszont nagyon örült. Na és hát neki két nagy regénye van, az egyik a szabadság, a másik a javítások, és mind a kettő, jól tudom, meg elérhető magyarul is, és ez a 600 700 oldalas, teljesen hordozhatatlan méretű könyv, amit még csak fotelben lehet olvasni valamon a és most rajta, hogy nagy, 21. század nagy amerikai regénye, ami rendkívül már rész így 13-ban, és ugye a könyv az nem is akkor született, hogy ezt így meg, megadni neki. Különféle kritikák szerepelnek az interneten. Vannak, ezt mondja, hogy ez igaz. Akár a magyar kritikusok, magyar olvasók akár az amerikaiak, vannak, ezt mondják hogy ez azért ez túlzás. Van egy olyan hatása egy 700 oldalas könyvnek, hogy, hogyha kellően, tehát jól van megírva, akkor mindenképpen súlyos se válik, én ezt tettem észre a könyvnél is, hogy és, és nagy regényi, tehát egy házaspár a barátjuk, illetve a gyerekeik életén keresztül mutat be egyfajta amerikai és nem csak amerikai, hanem nyugati ember ö, ö, különböző életszituációit, kezdve egészen a gyerekkortól egészen a, a kapuzárás utáni időszakig, illetve ö, ezen keresztül, ahogy ezek az emberek a Patti, Walter Richard, a házi barát, aki, ö, illetve Patti és Walter két gyereke, ö, Jennifer és Troy, karakterein és történésein és interakcióin, munkahelyein, környezeti leírásain keresztül, a teljes amerikai élet, hát nem is a teljes, mert ugye például a teljes színes bőrű populáció, nem nagyon kapnak szerepet, de a környezetvédelem, a túlnépesedés, az amerikai iskolák, a, a zsidó család, a, a szerelmélet. élet, számtalan olyan téma kerül terítékre, és, és Kerül bemutatásra valamelyik szereplő, vagy több szereplő interakciójában, vagy tapasztalataként, amely, hogy tényleg valami iszonyatos katalógus az erről a, erről a nyugati életformáról. Természetesen azért belekeveredik a, a, a szeptember 11-e is, de nagyon-nagyon óvatosan, tehát hogy túlzás azt szerintem, hogy igazán szerepet játszik a könyvben, vagy bele, beleépül a történetbe. És, és mindezekről az elmélkedések, beszélgetések, megélése, bizonyos szituációknak a szerelmi viszonyoknak visszonyoknak, különböző korokban, már mint az életkorokban a elvárásoknak. És reményleg fontosabb, hogy nem véletlenül az a cím annak a könyvnek, hogy ennek a könyvnek hogy szabadság. Nyilván az ezt ezt a szerző, viszont számtalan olyan szituáció pillanat van, amikor a szabadság nem a világszabadság, nem a szabadságjog, hanem az átlag ember életében megölhető, megélhető szabadságpillanatok, azok így hirtelen megvilágításba kerülnek, hogy na, tetté éppen akkor szabad volt, és hogy éltemek, hogy mit jelentett ez a szabadság, mitől volt szabad, és, és mit tört ezzel kezdeni. És számtalan ilyen momentum van, hogy tudnak ezzel élni a viszonylag egészséges, és viszonylag jó, jó módban élő, sikerült életű emberek, és uh, hát nem, nem spoilerezni a végét, és gyakorlatilag szemben Balázs eljuttása, vagy én elmesélom az egész történetet, szerintem most gyakorlatilag is elnézést kérek. <gül> nem mondtam semmit a történetről, uh, nehéz is lenne erről a tényleg ennyi uh, évet és ennyi történést, tehát fogok a mesélni, hogy mi történt benne, minden van benne szinte. Uh, én egy kicsit a végével nem voltam elégedett, Egyébként a attól, hogy nagyon nehéz a könyv, és könyv ezért aztán nehéz tartani, de letenni is nehéz, tehát rendkívül olvasmányos, és hiába ö, veszed részre aztán, hogy, azt észre, hogy, hogy eltelt 20-30 oldal, röppent az idő, és, és valójában egy egészen apró élethelyzet van bemutatva, de egy berántabba, berántabban és részesen leszel, és érdekel, hogy mi történik velük, és, és ennek talán az egyik oka, az, hogy nem ítélkezik a szerző, nem mondja el, tehát sosem érzed azt, hogy ő most így segítene abban, hogy ki szimpatikus, melyik lépést helyteleníti, melyik lépést nem. Ezt még te alakíthatod ki magad, és, és ez a ez a, ennyire részese vagy ennek a történetnek, ez szerintem nagyon, nagyon kellemessé teszi az olvasását. És még végén egy kicsit én úgy éreztem, és ezzel nem mondom el, hogy pozitív vagy negatív a vége, hanem mint a jó sorozatnak, hogy minden el, el van pakolva valahová. Lehet, hogy jó helyre, lehet, hogy rossz helyre, de, de nem lóganak a levegőben a dolgok. És nekem ez így, így teljesen spoilermentesen talán egy kicsit problémás volt. Valóban, nagy regény. szeretem. Szereted? Akkor, uh -huh. akkor egyébként nagyon tudom ajánlani a könyvet, mert vissza-vissza a képek, meg a szituációk, és élveztem, élvezetes volt válaszni. És megbocsátottam sok mindent ennek a Frenzennek, de egyelőre még nem kezdek bele a következő könyvébe, mert a javítások az egyrészt korábbi művel, másrésztről pedig szerintem két nagy regény egymás után ez, az nem annyira üti egymást, tehát vagy, vagy épp, hogy, hogy, hogy szerintem nem, nem jó egyszerűzőtől. az a nagy amerikai regény egyébként? Nem, hiszem, mert mondom, 13-ban még ilyet nem mondunk. Én nem tudom milyen a nagy amerikai regény, de szerintem szerintem lesz még jobb, tehát hogy de nagy regény, és, és ennek minden élvezeti előnyével, amit élvezhet az olvasója. És akkor levezetésként egy másik regény, amivel viszont gyorsan elintézem, ez pedig ugye a kenyfteri kölcsönzésem eredménye, egy science fiction, Larry Niven, ha jól ejtem előtt, és, és, és nem tudom, a másik fickón, a vagy Parnál a szerző, és el, hát ez egy klasszikus science fiction, nem is olyan friss, mármint hogy még a múlt év az született. Um, 74-es, te jó Isten, mondanám, hanem ebben az évben születtem volna, hogy mennyire régi, de így végül nem is olyan régi. Um, az emberiség valamikor a messzi jövőben uh, találkozik egy idegen fajjal, már meglepő úgy a szituáció, és valami uh, érdekes ennek az fajnak a felépítése, a társadalma, valamint az, hogy hogyan derülnek ki róluk a dolgok, tehát hogyan, hogyan kerülnek kapcsolatban az emberekkel, hogyan lebben, fele, de jobban a fátyol hogy működnek, mik a fontosak nekik, hogyan működik a, a pszichikus, tehát a, a társadalmuk, a, a, a kapcsolatrendszerük. És amikor ezekről a szárka nevű idegenekről van szó, szóval akkor mindig nagyon érdeztem a szóval könyvét, az emberek pedig így, hát nem tudom, tehát egy ilyen érdektelen karakterek, teljesen sablonos figurák, lehet nagyjából tudni, hogy sajnáljuk sosem nem, nem lesz, mert, mert a, a gazarde admirális, aki, aki Kutuzov névre hallgat és mindig teát az és egy, egyfajta szadista, Figura a hírében áll, még az is, amikor szükséges, akkor jóságos bácsival válik és összehúzza a busa e, orosz szemöldökét, de közben igazából igazi Mikulás. Szóval ez, ez, ez, ez, ez nagyon gyenge. A másik problémám pedig nem a könyvvel kapcsolatosan, hanem a magyar kiadással, bár egy hagyvatal, hogy halott e, a nem orosz lenn, mert annyira azért nem volt nagy ez a sorozat, ez a Galaxy Science Fiction, adtak jókat, abban de ilyet nem érdik csinálni, hogy kiadni egy könyvet két kötetben úgy, hogy az első köteten nem szerepel az, hogy ez fejben van vágva, és a második köteten nem szerepel az, hogy ez egy első kötetek a folytatása, hanem, is képzeljétek, ez úgy fejeződik be az első könyv, és most mondok egy nagyon-nagyon történetet, hogy szereplők mennek egy épület szelé és úgy kezdődik a második kötet, hmm. hogy a szerep mennek az épület felé. <gül> De, Erre melyik ez kiadó ezt, volt képes? Ezt ezt, ezt is tudom. Ez, a, ez egy külön kiadó volt, amiben a Greg egan a, a karanténja jelent meg, illetve még egy-két uh, ilyen, ilyen mag színvonalasabb uh, uh, szájászik sem pótlást akartak megvalósítani. Ez is domborbetőkkel és nagyon szivárványos borítókkal, és ki is adtak egy olyan 6-8 könyvet, amivel szerintem voltak elég jók, de ez, ez szerintem bűn volt így, így kiadni, hogy semmi nem erre, hogy, hogy, hogy, hogy fajt köv, és hogy itt a folytatás, egyébként magyarul a szárkaisten és a Szelkek címmel jelent meg a könyv, de nem elmúgy, mint az Átjáró, vagy ezek a könyvek, amelyek azért valahol lezerulnak, hanem tényleg gyakorlatilag valahol egy fejezetnél négy ketté lett megvan. Ez Ennyi. igazi személytség ügyes volt. Igen. Egyébként amiért mégis tehát olvasom folyamatosan, az a szárkák rögzítése, és szerintem aki ezeket a hagyományos science van ideje, hogy pótolja, és nem, nem viszi el a, a, az idejét azt, hogy a aktuális science fictionekre napra kész legyen, neki ajánlom igazából a sok díjat bestoport. És biztos, hogy ez azt jelenti, hogy valamikor sokkal fontosabb volt, mint amennyire én most érzem. Hogy hogy egy rossz, nem, vagy egy rossz év volt. Vagy egy rossz év volt, de ezért de, de, a pár közébe lett válogatva, és, és érzem benne ezt az erőt, mondom ez a megjelenítő erőt, csak, csak az emberi társadalom az nem túl izgített. Nagy, nagy szerencse, hogy, hogy, hogy, hogy, nem, hogy science sem t írtak, és nem pedig, nem pedig egy ilyen sima emberi társadalom szóval szólott. Errőíteszem be, hogy ma reggel, amikor kerestem olvasni valót a villamosra, akkor, akkor ácsiklott a tekintetem a Szellemharcos küldetése című magyar hugó díjas, hogy magyar, na, hogy hívják a science fiction díjunkat, de késő van. Zsoldas. díjas, persze, regényen, ami ugye legkevésbé vitatott Zsoldas díjas regény. Nagyjából minden egyetért abban, hogy ez nem lett volna szabad. De még nem voltam ennyire elkeseredett reggel. Egyébként mellett röfeltem, mert volt mert van egy hugoldi, magyar hugoldi, csak azt a Freyer, szerintem a novella. A Freyer, a igen. Hát mindegy. Azért én inkább a Franzen-t ajánlom, ha már a mai mint a akar kép meríteni. Na hát akkor nem nincs más hátra, mint hogy elbúcsúzunk kedves olvasóktól a hagyjuk olvasni, és akkor több akit nem vétek ebben az adásban, most már tényleg. Na, még egyet, Tobia, egy a Nem teszem. Taps vihar. sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Pedig volna a Meteor nevében.